Salam alikum wa rahmetullahi wa barakatuh Të nderuar miç të emisionit rruga drejtë Allahot Në të cikl të gjatë emisionesh që kemi nisu në rrugën drejtë Allahot i munduar të flasim për veprat e mira Kipër mëndu veprat e mira sa to janë rruga e vetme për të shkuar keqëlimi ke, ke kërnajësia e kryusit të botrave për të shruar besimin ton Flasim për shkachet flasim për shënjat flasim për sebepet Po të di takto, si shkaqet, si sebebet, si rrugët janë adhurime, janë vepra të mira. Por sot kemi shkaqet që ndikojnë drejt për së drejti ke veprat e mira. Ash mbikëqyrja e Allahut, e cila konsiderohet nga veprat më të mira, pa asnjë shkak që ndikoj, që un të bëj vepra të mira. Të përpiqem maksimalisht. Të përpiqem për herë vazhdueshëm për të kryer vepra të mira. Arë të kjo për shkacet e fuqishme, për shkacet kryesore që ndikojnë nëve për të mirë? Këto shkacet dhe shumë shkacet të tjera do të kemi në emisionin e sotëm, si për herë në shëqërin e hoqës të ndërruar e njësë Rama. Me njerë në basë përshkrymit poetik dhe takohemi në tabullinën emisionit Rruga Drejta Laot. Që do të ditë njërijo është në lëvizje, A ti i përsëritën orët, ditët, muajt dhe pa dashi e hutohet. E haron se ajo ditë që ikën nuk thehet kur më. Djeli i ditës e sotme nuk ka për të ardhur më në jetën tënde. Aj duket si kur përsëritët, por dje se nëse nuk ndryqohësh nga djeli i sotëm, ngrotësia ti ikën edhe të humbet një pjesë nga jetë a jote. E mëshiroft Allahu të parë tan kurthan O biri i Ademit di se ti je një numër ditësh kur të ikën një ditë të ikën një pjesë prej teje drita e imanit është më e fortë se drita e gjellit ajo bëhet e fortë vetëm atëherë kur ti e përzihen këtë iman fort me zemrën tënde ngrohtësi e ti ngrohtë çdo qelizë të trupit tënd aktivizon çdo moral të lart me të cilin muslimani kërnohet besimi buron letar të fortë me të cilët besimtari kapet pas tyre ato rënjosin në themele të zemrës baza të shëndosha baza që përballojnë çdo armik të zemrës ato të bëjnë të fortë si malet të cilat mbajnë stabilitetin e tokës e veprat e mira të ruaj një stabilitetin të ndë me këtë fe madhështore. Në këtë fe që është fati dhe qeles i ljumëturisë në këtë botë mashtruese edhe suksesi vërtet në botën e amëshueshme. Të ndërëvarë miqë, kemi ardhur në studio të emisionit Ruga Drita Law në basti për shkrimi të shkurtur po etikis apo ndoqëm. Oshtë të rëmërë mirëse ardhje. Mirëse Gji, ula ndërëm, allo në që përbleftë. Amin dhe ju, haqë. Kemi folur në misionin e kaluar Hoxh për veprat e mira dhe folën nga më të rëndësishmet, sepse ka shumë. Folën për Teuhidin, folën për namazin dhe për çdo rreth 3 misioni, duke folur për namazin. Dhe do doni sot të flasim Hoxh për shkaqet e ndikimit të këtyre veprave këneve, në jetën tonë përditshme. Të fundi më praktikisht. Jetmon edim, vepra e mira, shumë e mirë, namazi ndikon, kimi folën në cita shkaqet konkrete. Sepse kimi thonë selotarin dashurin, atë shirin dashurisallahu xha lasha pikës parë i falnerim Allah në manuar ashtu si kur që i takon ati falenderimi dhe lusim Allah në manuar si në begat halmet miret i në këtë botë dhe në botë të në të tjetër si kur që lutim që baca dhe bekimet i të jenë mi Muhammedin s.a.a. familjën shokët dhe të gjitha ta që ndihin këtë rukë dhe ndihin në fund të kësaj bote pa dushim se tema që imi duke folë për te mendoj se është nga tema tjetike që duhet dëmë mëzërshme të miret Qfar kuptimi kanë adhurimet në qofse nuk kanë shie. Qfar kuptimi ka nështrimi në qofse nuk në asil qëtsi dhe pushim dhe rahati dhe komoditet në këtë botë dhe nuk na garanton në garanton shpërblem në botën tjetër. Andaj, njës i musliman, kemi kalu anë për fazat ndryshme, flasë për kohërat e fundit. Kemi kalu në një fazë ku nuk ka munguar adhurimi, njështë janë falë, njështë kanë agjeru mir po nuk ka ky kujerim kë namaz ose admir të me tëa të përcjellera me kët pretin. Andaj një furtunë ka ardhur e ka braktisë të gjitha. Ka se nuk kanë pas ndonjë motiv të caktuar pse të rezistojnë. Andaj edhe ka filluar praktica masive e obligimit të xherat. Tashmë elhamdullahi jemi dëshmëtorë të një rrizimit të madh dhe po dëshirojmë që kros kthimi të të madh të njerëzve. Na feni Allahu ta xhel ma aqrim mena maz men buliest me, me, me, me punë të tjera të dobishme dëshojmë që këtu të shoqërohen këse i radhë tash me një prjetim të këndshëm që i garanton besimtarit stabilitet në rrugën e Allahut El-Uala deri në takimin me Zotin e Tij. Amin. Adai këçi po flasim tash është shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme. Kur kemi ful për tauhidin, mm. ëmbëlsinë e tij, sa i do bësh mësh po namaz dhe si prjetuat Gjitha këtu, kur dikush i ndëgjen mund t'i duken uh, si disa ndështa t'a arritra utopike. Ashtë në regull, po ko është mërinë atje? Pëthë kekur e e kohë, që arritë një të lojshisë. A të rrëtë më dhonë, ne u themi se jo, nuk është këtë dhe që utopike, asë nuk është e pa arritëshme, është e arritëshme. Dhe qovë se ne i ndjekim shkacet e duhora. Dhe qovë se ne i ndjekim rrugë sikur shi adat e parlimi të nderuar do të mundohem inshallah me rinë Allahu të më ndihmojë që të shpalos një nga një disa prej pikave të rëndësishme të cilat praktikisht na ndihmojnë ne në Allahu të dojet që të përjetojm atë që kemi përmend më herët. Po dhe ne kemi nevojë, Hoxha, të zë praktikë. Po, po padyshim do të mundohemi inshallah. Fillimisht nderuar adhurimi është një lidhje mes dy çënieve. Apo? Po. Është në lidhje mes dy anëve, kjo kushtimisht patëm. Mes ë robot dhe krijuësit. Mes adhurosit dhe të adhuruarit. Nirën këdbot, apo zakonisht kur ndin prezencën e atij që e madhran, kur ndin prezencën e atij që e lavdron, ati që e shëntnon, ati që e adhuron, apo, kjo prezinc, pa dushim se, i mundëson një gjallri për kushtimit të këti në raport me të. Për aqë, sa so mungon kjo prezinc, dhe kjo ndjeni kësaj përcilje, filan të rezikon këtëve primtari plokshtia dhe rutina. Andaj, pika e por, që ne evne duhet që adhurimet të kjenë kuptim të kjenë dikim, të kjenë përjetim është të ndimë bëndshëm prezensën e ati që po i akushtujmë vëmra tonë. Allahu për të shikanë, Allahu për të në gjendë, Allahu për dinë gjendën të ndë, ta është më je para ti, dhe si kur se ka të një bëgjë u zirahimullah, Allahu azza u gjelë është afer kriesave, A i pa dushim, me qene ti që dhe në bjarësh, por me gjithë sëndime ti në bjarësh, është afër gjithë kujpineve. është shumë afër. është afër me ndëgjimin e ti, është afër me, me shikime, është afër me gjithë e emërt e bukur të ti dhe cilësit e plota. është afër. Mirë po, Robi është sprovuar që te lufton për ta ndi këtë afërsi. Nga se kërë është privilegjë, nuk mund të është këtu mirë po njerzit endi është larg andaj duhet një përpjekje që të lodhen për të ndjerkët për të ndjerkët ajo është afër mirë po padyshim se ai çë përpjekë dhe munduhet e gjen dhe endi për këtë arsye allah xhalleh është afër madje ma afër allah thotë wehnu aqrabu ileh min hablil warid nejm afër eliusa ne da mori çe i roh në çafin e tij asht afër Allahu xhënallahu ndëgjon aşa mirpundir ngadher nuk e preton kët afërsi sa matet për endim kët afërsi sa matet për endim kët përsille sa matet për endim gjallërinë e Allahut azhxhël sikur se Allahu thot la ta khudhu sina tun wala nawm Allahu xhënallahu ala nuk e kaplon as koti as koti azume sa matet për kët endim wallahi adhyrimet tonë do të marrin një kuptim një kuptim të pasaj Andaj njerëzit, njerëzit, si kurse është të i bëgjëzën Rahimullah, i quan mu të i këdhun, mu të i këdhun, ata që të zhuar janë. Nuk i ka kapluar gjumi i gafletit, nuk i ka kapluar, ka kapluar kotja e kësa lërksie. Për janë të zhuar, gjithmonë, nuk e di se e kanë pranë zotë të të të në. Këta alimu kurbe, këta e din shumë mirë a fërsin e Allahot Azojën ndaj edhe e ndin këtë afërsi dhe kjo afërsi pastaj mundson pretimin e adorimave. Nuk kjo që nja cilse kryesor hax, do të thonë të prjetosh, do të thonë që Allahu tonë ka afër dhe ne kemi ngjarjen të shanimë të kaluar ato shumëta, do më diçka më praktike, sepse teorikisht siç kemi thënë rritën e e themi që duhet më afër, po si kan prjetuar atë një afërsitet me Zotin e tyre. Ka të shumta raste domethë që nëse praktikë dëshmuaj se jeta e kanë prjetuar afërsinë e Allahut asoj. Nga njerë e përshamull njeri kur të lezon për lutjet e të parëve tonë, si lut. e në lutë. E vërinjë e komunikim të dërjë për të malon gjeleuale, a një privatsi e natyre sërral që nuk e gjenë të komunikuj me dikenti e të, të rashtonë. Dhe shësët e ka ndirë, parë në përshamull kur një njeri, apo një sejgjde, në gjysmë të natës, të gjithë në një këfjetur. Ma dje, Edhe po tangristas eren as kus nuk e ndëgjën dashapën. Do të punën në djup. Ai në pashtoritje që mezi e dëgjon veshin e tij. Në këtë natë e lut Zotin ti, e tij, dizolutja që ndoshta po tham, ndoshta gruaja e tij apo vajza e tij apo motra e tij apo baba e tij apo vëllai i tij në afarit e tij nuk e ndëgjosh fat. Është me përkushtim. Me përkushtim të plotë i dorëzohet Allahu xhalla për arsye Kasa e dinë se Allah në e kamë së ofërmi. Nështë ta, nga njëre, thash, edhe vesht e ti nuk mund të ndëgjën mirë, qëfar po thëtë, qëfar është duke thënë, nuk e ndëgjën mirë, vesht e ti. Kasa e e thëtë me mendin e ti, për mëjgjithat e dinë se nuk është duke shkuar hoqë lutja ti. Nuk është duke biseduar me vet vetë vetën e ti, por është duke komunikuar me Zotën e ti. Ane soma ti për endim kët Açmat e paradot ndikimin. Na do. Po, pa, pa dyshë. Ta pritojm. Është mirë, është një rast e ka përmend një nga dietarët, shumë interesant. Ëh, së sinjëria një e ka pritur kët afërsit e Allahut azhër, kët gjallëritë e tij. E ka pritur kët përcjellje të vazhdueshme të Allahut jallora mbi të. Ambita, dhe çfar ndikimit madh ka lënë kjo në jetën e tij? A pse ky në esencë në fillim nuk ishte nga muslimanat, nuk ishte nga besimtarët. Mos tani po shtatet mentalitetin tonë. Thëtë Abdulluahit ibn Zeyt, ishtë nga një trektar i njohër përherështë të nkaluar, thot, duke një, në kaluarë, thëtë duke lëndruar ma nije në ullëthimet e ndryshme për trekti, thëtë unë grit një fortune madhe dhe goditja nije në tonë dhe na përplasi për në ishulli në mes të detit. Atje takuam një njëri që adhërën të një idhën dhe i thamë o njëri, kem pa adhërën kështu, a i thamë me shenjë. Nuk foli, respekt për zote ti. Këtë. Në e bëri me shenë, po se idhë një me duke e dhurovër. I thamë, edhe ne kemi me vete një që bënë kështë si ti apëtan. Kam pasët në një dhytar, partner, ndërshar shërptor, kur dhe qoftë që ka qenë me ta. Atër e këndëgjë, kemi një edhe diken që bënë si ti, kuptoj se këta nuk qenë ka si këtë. Do shë ditë, Ata tani çojnësu në kadroni kët idul e çfarë adhuroni ju? Nëse ske një ndonjë idul caktum, atë çfarë popull janë ju? Çfarë adhuroni ju? Ata thënë na'budullaha ta'ala. Ata thënë adhurimata mallahun azogjal. Ai tha wa man huwa kushashtai. Ata që përgjigj tha alladhi fi s-sema'i arshu ashtai që në qillesh fronit i tij ndërson tokësh pushtetit i tij, ndersa gjykimi i ti qarkullan në të gjallët të dekur. Do, Allahu, atë që e gjykan dhe atë që e caktan, gjykimi i ti realizohet edhe të këtë gjallët edhe të këtë vdekurit. Atër kjo u që ditë me këtë përshkim të zotë, se kështë ndëgjuar që të këtë zotë kështu që bënë, tha e si e dinë jo që zotë ju, juaj e bënë këtë, përka ju e kuptuar. Atërë, ja këthëhu nga të rektorët, tha Allahuna e ka dërguar në ebë një pejgamber, një dërguar, që në ka pësuar për këto. Atërë tha, qëfar ka bërë këj dërguar, ku ështaj, tash ku gjithaj? Ka vëdë ahullah, e ka kryrë mësionit dhe Zotë i Gjallahuna e ka marrë, ka vdej ka vëdë. Atërë tha, a va ka lëndë një gjurëm këj pejgamber, në një shajnë o të zime, apo, atërë, këj të rektori tha, në e la librin e kryosit, në e la librin e kryosit. Atëhertha ma tregoni kët libër, tha dhe ia tregua mushafetin. E kanë cil Kur'anin dhe ia këtë ka lënë atë. Atëra ata nuk di çfarë isha nga se padysh më ishte njëri i ndoshta juaj tjetër, juaj tjetër, ku ta komunikon me përkthyes nga ishin tregtarë dhe kishin përkthyes të lloj-llojshëm laj për aq uhtimit. A tha, "Unë nuk e kuptoj kët, po a ledzani, që ka mundësi ju të më lexoni ç'diçka ka këtu?" Dhe fillu, filluam të ishim të sajtë, ne e lexonim dhe përkthenim desa i çonte. Në ndikimi i madhi fjallet Allahut Azogjer. Atëherë, kërë ndëgjej këto fjall, Subhanallah, kërë kërë kërë kërë kërë njëri shte idhëtar, a dhënë të idhën, për pak qasë të ndëgjej Koranin. Qërë ndikimi vërte kaj? Tha, kanë bingin, se, aj që lezën këto fjall, nuk gudëzën bën më katëkur. Si me tërë këtë udëzëm të keni, Përse më nuk ka ai nuk mund ta perceptoj ta kët. Dhe pastaj e për Islamin. U fot në thenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fot dha Borr në mbeti, hipom në anije morr në mbet. Pastaj gjat udhimit thotë, jamsuam rregull i Islamit don, shah ditën e namazën e abdesin e rregullat caktuar me namazit. Dhe jamsuam disa për sureve të Kuranit. E ka mësuar edhe me lëzu kuragjat udhimit atë. Thot. Thotë felem ma jenne leilu sa të përsa në pushtoj në ata, u falem këtë saktuar në ata dhe shkuam në të flajmë. Normal, nuk ishqim obligime, pa të më fali atësin, tash më falem e namaz në ata dhe shkuam në të pushojmë. A tërë në tha, o, popër, ajë zëtë që më mësuat ju mu, a po, që më mësuat mu përta, a flanë ajë kër bie në ata, mirë, ditëm po e adhurojmë, se qenë ka dhe ajë zhuar, përna për cilë, tash kë A bia dhe i të flan? Ata thënë jo, zhoti nuk flan, normal. Allah o gjellë ora nuk flan. Aja është hajjun qajjum, laj e nam. Aja është Allah o gjellë ora është i gjall, kudestari, qive dhe tokës, aji mirëmban ato. Dhe nuk flan asë njëhera. Nuk e ka pate asë kuotja, asë gjume. Ater tha, bi, salabidu, entum. Tha, qëfarra për të pa sial shumë e njo, të këqin. Ju flani, ndërso zëtriju, ju a i mbetë Kër zëtëri ju flenë, rojët e ruët nuk flenë. Apo? E si zëtëri ju i zgjuar, e ju po fleni, që fërdu këtë është kje? A tërë e tha, u që ditë me fjallët e ti, dhe posa arritëm një qytet, Abden, ka qenë vendin caktuar në vend të Arabëve, ku kanë bërë të këti, sa ku pëtëj tek Iraku, të kë Iraku, i sëtë shumë, atërë e thëtë, jem bledëm në disa pare, arritëm në dësasjën c tash nuk i nevojme atë nisull këtu ka musliman jam blemë doshtë hola atë më këtu i kit më vajtojnë se këtu tash të bësh mendbanimin tënd për sa ato ashtu të vazhdojë të ndende na tash vazhdojë mendimin tën atëra tha çfarë janë këtu janë thola sasi e caktuar e parave që të krym punë atëra tha la ilahe illallah un kuptim do nuk mëndon ta duhet me drejt as kur pesallat kuptim të judis la ilahe illallah tha Ju po mësoni për po një rrugë që si duket ju vetë, nuk i keni rasë e rruga. Ju ma keni mësua një rrugë si duket ju vetë, nuk i keni shkjen në atë rrugë. Rruga e bindis, rruga e, e përcilis. Tha, unë e isha në një ishull i vetëmuar. E adhuroja diken të tërë posti idhull kam adhuruar, dërsa aj nuk më humbi që si kë kamat hua, i dhullin, i vetëmuar në ishull, dhe me gjithat, Allahu nuk muhumbi, më humbi, më dërgonë të furnizim dhe më mbikëqyri dhe u kujdes për mua, duke qenë kështu gjenje ime. That, e tash pasi që e njuha më humbë, thët, nuk është e mund shmëm të. Dhe refuzoj të hullat, unë bështat në Allahu në azo gjalli. Që kë kë ka pretu këtë afërsi të Allahu gjalli u e uala, e kamë afër, a i më k Po, nuk po flasë të kuptim të obligimit, ne kemë nevojës i njerë me flajt. Mirë po, shiko qëfar përjetime, të posaqime, qëfar kuptime dveçanta, jasirë në njeri ju, bindja se Allahu është me te. Allahu nuk e përsilë, Allahu e kënë dorë, Allahu e kënë bëkqyrje. Atëra e hu pastaj gjithë do në djejnë edhe për nevojnë për njerëzit. Pas du dinëvoj pastaj për ndihmën e tyra, as nuk dinëvoj pastaj ndoshta shpesh hera ndosht që edhe gjumi ti ik si pas e lidhësti me alla ona zogj. Të drejtë rop shto. Po ndihna kët. Sikurse ne për shemb kur na vjen një i dashur, mik, vlla nga larësia, s'kem pa kot më gjatë. Ndoshta i rrin 2 javë me neve, 3 javë me neve. Dhe gjatë tër kësaj periudhe na çrregullon sistemi i gjumit skrajshmërisht. Dhe nuk e ndim kët. Nga dëshira pësiporri me te. Ndo është ta, para orështi nuk kemi mund të paramendojmë. Apo se mund të zgjojmë në shtatë më në gjestë, që të shkojmë punë me dy urgjumë. Nuk këna mund të këtë me ta paramendojmë. Mi pojatë të shkojmë në miku, e po e shohim, po e preko me kemi afer, apo kë aferësi me te. Këj komunikim i dhejtë me te, po në bëndë që të harëjmë gjumin, Ta.. Ta.. Ma djetë që kërë të shkallë të përjetimit, thëtë filan që dhëri me Allah në dhë gjellë, a dhëri me dhe ti, filan dhal gërë të kompenzër edhe nebojnë përëshime dhe përpije. Dhe në atë mosë. Andë njëri kërë të ndinë këtë afërësi me Allah në gjellë ola, këtë komunikim me ta, se Allahu gjellë ola është pranë meje, a i pëm shikon, a në kom afer, afer e kam ata. Allah, kjo është një shkak të vendimtar për të filu të andim adhurimin, të përjetojm kënësit e këti adhurimin. Këtër e dhe për dhe të mira, kebi oqë edhe kënë njeri i të li pandikuar nga me turinat e shqoqëris që erë thë erë thë rotu, e retherë e retherotu, e kështë të vetë nga të shmiriti të pastër. Po, pa, po, pa dëshëtë. Me oqë kemi problem sëpse shqoqëria në ka zhytur në shumë rësire, në shumë zullume dhe në n Por vazhdim akoma odh mos ta ndiejm të shoqëroim me shkaqet e të tjera që, që na ndihmojnë. Po, normalisht fillimisht duhet këtë ta ndihmë se Allahu po na përsill. Nuk kemi dukje u adhuruar, nuk kemi dukje u falur, të përballni ja. për me një kortas kurs kundër kuptimjo jo, përballti er zoti gjithësis. Tashmë duhet të folur, tashmë duhet të adhuruar, tashmë duhet të komunikuar me të, çoft me namaz, çoft me dhikr, çoft me ajrim, me çka të çoft dhe kjo afërsi, dhe kjo prezins, dhe kjo përcilje, dhe kjo kujdes, nga bëdë që të ndimë agorimë ndryshe. Mirë për po kjo nuk është në që vijen mëngjes, se kemi pasë në bromi dhe vijen mëngjes. Jo, kjo është një rrungë e gjatë, apo që kalën në mundime, në sakrifica, në angazhime, në përpjekje, të shumë ta. Andaj, pike adu që mund të përmendim, kur klasim për shkace, që Të përbjek është që kër është të fillon më pojnë Amazonate, po së ndih kërë gjë më rëmurënë. S'kam në përjetim, flanëm. A të një që ka të të përjetasht të dhrime? është... Da thëmë kështë kushtimisht... është... Shumë ma është rajtë se të fitosht miljardë e euro. Hmm. Është shumë ma është rajtë se të fitosht me... Me, ku e dihune avton, parcele, parcele, pushtete, pushtete, shkola, shkola të krysh. Shumë e rëndësishme, me e shtrajt është. Po, shumë e shtrajt është. Atër te, Subhanallah, për një copë letër, një copë letër, cop letër dëshmi se jetë dikushi, katër vite. Katër vite dhe angazhim, që nesër me pasnëve të punësosht dikonë, Për mua sazi caktuar të hudhash në ujë apo? Të duhet këto dëshmë. Të duhet këto dëshmë. Po mirë ti po të më dëshmuesë i adhuroj si Allahu azh-xhal. I përkushtum apo. E në këtë shkollë sa vite do të më kaluam këtu? Sa do të më përpjek. Ne do me kry shkollën ndërgjimit për një ditë. Për një javë. Unë përpjeka, tentova me fillim me xherin por nuk po shkon. Tentova me dhikr por nuk po shkon. Po për filloj me Kur'an, po punëndëpriz, po shkon. Unë ndërrua. Duhet luftë. Duhet luftë për pikët luft. luft vardhusha. Dhe Allahu Jalla shika, Jalla u shika këtë sartër në nësëshme. Njëhet e kësilë, Allah në sura në këbutë, në fundë të sura në këbutë, në jetë në gjarrëtë në hanë. Allahu Jalla u vëllëa thëtë, «Wa allëzine jahedu fiina, la ne hdijenahum subulena. «Wa allëzine jahedu fiina». Ata që përpjeken, ata që mundohen, ata që japin mundin nga anë të të në maksimalë, për të arritë të kallahu azo gjel, për të apretu këtë adhërëm, për të ndirë adhërime nda e lojën le uala. Gjahe dufina, ata që përpjekën mundohen për të ne, le, gjithësësi. Shiko, kjo fjalla është për cilë me shumë pjesëza që dëshmojnë garantën e sigurin. Le ne hdijen nehum. Gjithësësi, ne do t'i udhëzojmë, do t'ja umunsojmë që të drejtojnë këhëni. Mërënë që është për tjeku, të mundësojmë. A edhin që ka është të interesant dhe nërruar. Me këtë kombinim, kjo është ajeti vetëm që ka është të në kuran. Kë Allah gjëllë uala, kështu bënë mërënë mërënë për të ti. Kë është më lutë, në eke mërë. Ka ajtët shumë të në kontekst përgjithë, në është e epe këtë kët Ata që i përpikën, do t'ja jo umundësëm, garantës e madhe, me këtë kët formulim, kjo është e ti vetëm. Qëpar simbolikë e ka kjo? Kjo e jetë ka orë në fund të një surë që fillon në mënyrë interesante kjo surë. Dhe në kohëndët të kjo surë, është edhe një e jetë që vetëm sunë anë ke butë, ka orë skarë, kur kur në heqëm të. Ka një su me e veçantë, ka përshma me e veçantë. Po edhe në mesë, është e Dirin të në masë, duhet që ishtë një gatë që me sakrifiku. Dhe i kërështë, unë e mundu është, ja, në kërështë nuk e mundu. Sa e mundu? Një mujtët, hë i dukën. Ja, pra, surja në kebudë, sa të thëtë, sa duhet më mundu atë. Allah u gjelë nëra, këtë surë, e filan, kështët, e hasi ben nasu, a mundua njerë që të bërë, që të lijën, e një të rëku. Që të thënë, amenna, kërë mesuarën o hum la juftënuhun, e që më sëpërvohën, e që më sëpërvohën, e që e ko këtu së so interesant, Koranër Subhanë Allah, këtu ka ardhë besuan, në kone kaluar, a menduan njerëzit, që njëherë të thonë, kemi besuar, apo, e pastaj, ti lem në rahat, o hum la juftënuhun, që më së të sëpërvohën, të sëpërvohën ka ardhë në kone tashme, filmodari, kone tashme, që në nënkupt Andaj ti njëherë këllë në kam besuar, po. Bilë po ne këna me të sëpëru dhëtë herë për këtë njëherë. Mm. Njëherë të i ka deklaru, La ilahe illa la Muhammadur Rasullullah. A këtë njëherë? Kërë është e kaluar, mirë. Unë e po ata përëjme, veç e i në përëjme. Allah u përëtë mundësia e rejë për tri e sëpërëjme të është e vazhdojme. O humë la juftënë unë kërë në herë, po herë pasë herë o le ja'lemann në Allahu alledhina sadaqu, o le ja'lemann në lkathibin. Provimi vazhdan deri kur, deri sa qartas të djet i vërteti nga gënjështari. E sa kjo praktikish mund të jetë ja gjatë, që i ka, në kuadë dhe susë anë kjebut, Allahu ka filluar të fletë për tërgimin e nuhi të alisam. Nuhi alisam është përmenë në shumë vendë në Kurënë, Ma dje është një surë e posaqme për nuhin apën. Por është interesant se kjo ajet, kaqë më rëndësi, nuk është për me në surë në nuhit. Kartë. Por për në në në këbut. Në surën që po fletë për vazhdimësin e sprovave. Apo? Dhe por na parelembranë që timi të gatshëm për stabilitet, apo dhe rezistens. Dhe por na prëmëtanë në fund të kësaj sura, se në qopë se vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë, vazhdojmë me rezistens. Allahu që n E në mes kësaj dhe kësaj, fillimit dhe fundit, ka ardhë Allahu Gjellewara për nuhi, nësëm të thotë se ka qëndru të këpobli ti el fesene. Njimi vitë pa 50, nënë qënë e 50 vjetë. Nuk ka kur kun, Kur'an, tjetër ven, ku thua të sa ka qëndru nuhi, përvecen këtë surat. Ka mujë kë, këtë kë, kë, kë fakt të jetë nësurën nuhi, nësëm po të përflitit për nuhi në lesëm. Apo, pse këtunë nën kë but, ka Allahu alam mendoj që e ka simbolikën e vetë për t'i treguar se jo që po ju tregom se kemi uspru apo dhe juve që po ju premtojmë se nëse përpjekën dhe mundojejni do të japi apo dini se nuk kemi afate kohore që premtojmë për këtë punë por ju garantojmë se do të arrijet atë. Me të kemë vësht përpjekemi. E jone po. për të përpjekemi. Afate marr dhe jam me stive me sallohet është përpjeku ta do. No. E Marsoki, s'kam arishë kohor. Ai e din kur? Ai e ai e vlersan, padisht si nuk të ban, por dikujt e mundson pas një muaje, dikujt mas 5 vjet, dikujt mas 10 vjet. Apo mirë po nuk të kalohet koha e nuhet, 950 nuk të mos i guala ato. Ashtu është. Në çnë pasaz vite nuk të kalohet ato. Perpjekje. Prandaj afati kohor nuk Nësishkan është të perfshir në marrëdhësi. Është të perfshir angazhime dhe përpjekje dhe është përshir garancia për vendos Allah në rrugën e tij. Ne të të do, në, ajete, të të Por, në të kalon pakon në pjesën e parë Hoxh duke pasur rancinë e ajeteve koronore dhe do rikthehemi dorashtas për sikte këto ajete më thën për të marrë msimet e duhura. Por kthehemi në tren për të marrë opinionin dhe kthehemi përsëri në studio për të vazhduar Nështë. pjesën e dytë Hoxh. Të ndëruar miq me këto ajete, të Thurasan Kevut, do të rikthehemi përsëri mbas si të shohim opinionin e besimtarëve në lidhje me shenjat që kanë ndikuar aty në besimin e tyre. Normal që ndjesia e mbikëqyrjes së Allahut, domethënë është një ndër është një nga shkaqet që nevojë na bën më të vetëdijshëm edhe më të përgjegjshëm për punën tonë. Normal kur mendojmë edhe shpërblimin e Zotit, edhe mbikëqyrjen e Tij, domethënë çdo çast në çdo kohë, se tek e fundit shkalla më e lartë e besimit është ta adurosh Zotin, sikur e sheh ata, megjithëse ti nuk e sheh ata, ai prapë sheh ty. Edhe është normale domethënë që kjo është një ndër komponentat kryesor të besimtarit, domethënë që ta aduroj Zotin sikur nuk e sigur e sheh ata, megjithëse ai nuk e sheh a ishtë në në një bikëshurën e Zotit gjithëmonë. A duhet për, të përpishemi gjithëmonë për të bërë pun të mira? Normalisht, du më thënë, e, vetë zemra njeri o të samur larkë punve të mira të ri, aqë më shumë qëtësi edhe pushon edhe filon edhe shkon drejtë dhekjes. Pun të mira janë në rëngjalli e zemrës, normal që sa më shumë pun të mira tjenë, aqë më zemrë të gjallë kemi, edhe aqë më vital jemi së njerës. Moment ndoshëndihmëria e Zotit është një nga shkaqet më të rëndësishme tek muslimanët drejt njëje uniformë përgjigje si ç'i jotë bëj vepra të mira. Edhe shumë punë, nëse do të themi, do të bëhen sinqerta, bëhen nëse njeriu i bën vetëm për Zotin. Nëse një person e bën një punë për jëtë, për Zotin, do të thotë që nuk ndikohet nga opinioni i jashtëm dhe nga nga shkaqet e veprimit të, të jashtëm. A duhet besimtarit të bëjnë gjithmonë vepra të mira? Përjum besimtar tjetë i mirë, tjetë i devotshëm, ashtu si urdhon Islami, ashtu si urdhon Sherjati, hadithet e pejgamberisë as në Kur'anin, tradita e pejgamberëve, e gjithë pejgamberëve kanë thënë që ju i udhërohet Xhimon për punë të mira dhe bindje ndaj Zotit. Të bindesh ndaj Zotit është një nga punët më të mira që mund të bëjë muslimani. Të ndjerit vazhdimisht, gjatë gjithkohës, Allah se Allahu të mbikëqyr, është është sebe pa dyshim çtë çon në vepra të mira. Nëse njeriu e mendon vazhdimisht dhe e ndjen këto se Allahu e e mbikëqyr vazhdimisht gjatë gjithë kohas, është patjetër pa që do të bëj gjithmonë vepra të mira. Pa duheneve të bëjmë gjithmonë përpjekje për të kryer vepra të mira. Patjetër që duhet bëjmë përpjekje për të bërë vepra të mira. Nëse do të ndiejim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim që në jetën e tij ka vetëm vepra të mira. Edhe kështu ne të mundohemi sa do pak të arrijmë në të ecim në hapat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në gjurmët e tij sin hapat e ia, në gjurmët e tij. A është për ne musliman të paktën, sidomos për praktikantë, është sebebi kryesor domthonjë që na shtyn se veprat e mira nuk janë vetëm ato dukshme. Ka edhe vepra të mira që bën pa dukshme dhe i vetmi arsye që na shtyn për të bërë se Zoti na shef, Zoti do na shpërblej. Me vërtet dikush nuk e mori vesh që unë e bëna këtë, po Zoti i më di këtë gjë. Është është pika më e fortë, edhe pika që ne duhet të synojmë domoshem që mos të mos ndalim gjatë gjithë kohës mbi këqyrjen e Zotit ndaj nesh dhe mos ta harrojmë kurrë. Se po u harru nuk veprohet ndryshe. O do mund të veprosh sa mund të veprosh, domon, duke mendu, po nëse nuk ke një monitorus, një ngalart, është shumë e vështirë domon që të veprojë robi gjatë gjithë kohës mirë, mos dëmtojë dikë, është e vështirë. Jemi kshu jemi, jemi kriju tillë që pos pas pos na pos patëm dikën kokë do të përpiqemi gjithmonë për të bërë vepra të mira. Kjo është kjo është puna e çdo kujt domthonjë që të përpiqet që të bëjë vepra të mira, që të përpiqet që të kompensojë sepse veprat e mira kërkohen si pasojë e prishjes. Në prishim diçka, dëmtojmë diçka, edhe për ta ndërtuar diçka duhet ndërtojmë, duhet duhet të bëjmë vepra të mira për të bërë kompensim. Kjo është mirësia për zonën që na ka dhënë, që na ka lënë mundësi atë çka e dëmtojmë, e prishim ta ndërtojmë domos për aq shkose sa kemi kohë domos për aq shkose sa jemi gjallë. Më pas do shohim konkluzionin. Të nderuar miqë, më kthyr përse në studim mbas këtyre opinioneve që sa bombardojmë me besimtarët. Ox ishim united the trust an këtut. Tham ishte ai ti i fundit, i cili na çoj këaj eti par, këaj eti mesit, me hmm. një garanci nga Zoti i Madh, nëse përpiqemi, do të na drejtoj rrugën ton, do na udhzoj, por nuk na ka dhën kohë. Oj. E lam këto që ja është rëndësër më të kuptojnë, në nuk duhet të kushtëzojmë kohën, mm -hmm. Allahu e din se kur në shpërblen me përjetimin e knecis në dhurim, ajna qënë vazhdimisht shenet se këtu uara, nga njerët vjeni përjetimi këndë shumë, thursit a kapi, apo? dhe ik, apo? kjo është shenj nga Allah Gjellora se vazhda, unë të dho, unë të garamtoj së të dho, për daj ne duhet të daloj me zyqyrave, kur bie fjola për të qenë stabil në këtë përjetë. Se ne e hamnë apo etojmë durimin. Nuk është që nuk e paraqitim fara. Mirë po, ajo që na që, që na bren nuk është konstant, nuk është nuk është i vazhdueshëm. Ne mund të knohesh me një namaz pas sa me 10 tir me anë shka për dërrat. Po. Ne knohemi me një lezim të Kuranit, do të thadë latë lidhen, por pastaj duhet të një qind lezimë tiran për të u kthyer kë. Ne po edhim stabilitetin e të vazhdimësinë, nga se nuk po e mohojmë Ndodhën e kësojnë njëherë a përta. A përte të hotë? E, po. Qëka ndodhë atër e këto përta? Djetarët islamës një kështë i Mekajme, Rahimullah, thëtë se robën gjëtë gjithë të ka Allahu Gjellahu Ala, nuk po e citoj, apo po e përmeni si thënje që e ka thonë kështë në kuptimisht. Robën gjëtë uthimi të ka Allahu Gjellahu. Filan të ngritet. Shkallë më shkallë, shkallë më shkallë. D është e më mirë bukurinë, e gjenetit. është e afrote e kallau qënë dhe u ala. Nga njene, një knacije caktume, apo, është nga kjo pozitë. Knacije caktume për të besë sabile. Për shumë, të knaqin për namaz është këtu. Oso ne imi këtu. Ne imi këtu. Për të na inkurajuartu të të tësisë, po se mund të zgjëniemi të arrim këto. Ëh. Kjo është pozitë. Kjo është pozitë. Shkoll kur të vendosesh këtu nuk bien më. Kjo është stabile më. Ëh. Dhe këtu kur je stabil këtë gjendje e preton vardëmes namosë tik tu je normal. Sikurse pas e bi shembull erapo. Kjo është gjendja që duhet të jesh stabile këtu. Po stabile. Ne kemi arritur në një stad. Kto jemi. Po. Për të inkuruar Allah xhalehu ala nga njerëz Na Munzan Tandim freskinë kësaj pozite, ç'i vjen peqnalti këtu. Mhm. Mm Dhe niknoçi më oz. A jeni freski ç'ka ar pe këtu për të thënë se vazhdo apo për të po si. përdet. Shikoj, po përdet. Shikoj se si po knoçiç me freskinë apo. Para mëna po të jesh ti përna i kësaj freskie aftë. Të inkrojm për të vazhduar. Shembull konkret. Njëri, për shembull, një njeri, për shembull, ë, dëshën të bëj drejtorin e firmave ato. Kjo është pozitiv. Kjo është pozitiv. Mir po, ajë çka kanë dju aparat pozitës vetëm telaşe gale, nuk stimulohesh apo. Më vonë sa e kuptoj filloj me kuptuar se Raugard shumë më mirë. Apo pastaj pushimet janë shumë maluksoze. Pastaj mundësia, uh, mundësia për autoritet dhe për poshtë të shumë më e madh. Fillon të një privileg të çvet. Mhm. Apo dhe praktikes për shembull një herë në punë, ë uh, a e ka rogën 200 euro, nështër drehtori e ka 2.000 euro. Kënjirë që e ka 2.000 euro nuk e din se si e bjemi pas nuk e 2.000 euro, nuk e din, por e din se shumira, të të të të. dhe për një shërbim caktum, e ka bërë një shërbim caktum, firme e ka shpëllim e 2.000 euro. Apo? Këtë 2.000 euro nuk është rogët ti stabile. Apo? Nuk është stabile ti, por i ka arë freski nga pozitët e drehtorit. Apo? po si edhe kur ka filluar me 2000 euro, muje, po nuk animuje. Si ka pa luksin kaç më atë parametrohet tiks te jeta këtu gjithmonë aftë. E atë stimulohet me 100 në këtë gjendje. Sa e din se mujnë arshëm do të vinë vetëm 200, 200. Se kjo ka qen freskipi asaj pozite. Apo thot parametro kur jam këtu drejtori si bota, apo as nuk do të keni mëshku për para. Shumë valla. Po. Andaj Allah na inkurajon na në bjer, bjer po, por të bësh stabil, të ul karrikën e pozitës, do të mund utan gaje andaj thodi ka imrahimullah falout me të përmend në pozitë dhe shume i bie që këtë pozitë këtu ka shanse për të gjithë apo jo po nuk kemi thënë vetëm për njerëz vetëm po apo jo shanse është për të gjithë po për të gjithë po ashtu do kur sikur ka riga dreitorët që vetëm për një vetëm është si shambull për ta kuptuar ti është në pozitë edhe të shpërblihesh vetëm një herë me kët dallon shumë po dallon shumë ene andes kimi pozitën ne kemi freskin vetëm freski kemi vënë ndonjëherë edhe kë freski është inkurajim ashtu do viton që ne po, mos bëjmë pesimisë, arrim njëherë dhe tarim dot. Ashtu thật. Dhe jega falëu për miqë të më ikën me rahmuhullah. O thuo hadihi aladha wa al-tana'um bil-khidmat. Sot të kënasi. Dhe pretimi i qsoi begatia se i do ke shërbyer. Subhanallah. Nuk ka shërpëtor që knoqet në shërbim të ti përveç se rubi dhe Allah të zgjojë e ndin kënatësin që në më ka mundësua, Allah o të të shërbajtë. Thot, inë në më të hësullu, arritë si. E përdi, më të si më arritë këtë? Thot, me durim, ale të kërru, me durim në pëknatësi. Ka njera nuk të pëllqan kjo, gjumën do të me prisha, përson, e po, këtë që qëto, këtu kalitështë, durimin këto pëknatësi, edhe në lodhje fillimishtë, Pasaj thëtë fejda sabër alehi. A që vëse bën sabër, doran, në këtë qështje, në, këtë, në, në, në këto paknatësi, në këto vështërsi, në këto lodhje. Ato sada ka fejda sabëri hi. Fazë e dytë. Fëllimeshtë mundosh, apëtan, mundosh, pas taj kërkohet me qeni vërtet. Aki për një meti për qështë që pëtën? Apo finon të, të qërcoa njëllat, pse po bën këtë pun? Thëtë me kaimi, afdabihi ilahadihi leddhe. Kjo domma zëshmërish do të ështëpije të kjo lezët. Të kjo kënësi, të kjo shi e kënëshme këti e dhurimi. Andaj e përmenë fjua në njërë nga djetarë që i kërse është Ebu Jezidi, rrëhimulloh, po është shumë tjërë. Thotë, suktu nefsi ila Allah, wa hi tebki. e tebkii. E udhëhetësha nefësin, ka zotin, me këpru të Allahu nefësin, se nuk dënë. Thotë, an Desonte të loste, desonte të flinë të rënda. Flin, të... E zgjeya nga djumëqua e çante, sikur se çon fmijë pse po ma prish djumin, apo e nëpsi çante pse pija prish djumin, e nëpsi çante pse po e privon nga goushimi dhe pija, pse për, qante. Mi po çante. Dhe po kështu e tërhiqja zvarr, zvarrave të rhiqja. Atë fjma azil to e su koha. Dhe vazhdimisht kështu e tërhiqja hat tansaqat ilahi deresa. Parqendrova te Allahu te aljel. وهي تضحك دائما وضحك ايش اكناش والله ما انصفتها امين الله يصبله تضحك امين يا عمر تا kemi ne misionin tete per vazhduar te nitem bisedo hoc nuk e nderspresim toja te ndruar mish kyste fundi e emisionit me kte lloj keshille me kte lloj ndjesie te kyte parve tan te cilat e terhoqen nefsin e tyre duke qar per ta ritin moment ku i nefs esh iknashur esh i gzuar me shijen e adhurimit e veprave te mira Ta komi në misionin tjeder, dhejnë misionin në arshëm, që ofshmë këtësit në laot, selamat alikum, rahmetullahi, o berrakato.